بسم الله الرحمن الرحیم قلا اقسم بما واقعه النجوم قلا اقسم قلا دا څنګه دا څنګه چې خلقو ګومان دې اقسم و قسم کوم الله پاکوي النجوم وزاینو دستور باندې وا انه یقینا لقد سمن قسم لو تعلمون كثير تاسو پهېګي وا انه لقسم لو تعلمون او یقینا دا قسم کثیر تاسو پهېګي عظیم لیدې لقسم دې انه یقینا لقران کریم دا قران دې عزتمن انه لقران کریم یقینا دا قران دې عزتمن په کتاب متن مکنون کتاب مخصوصات له شیوه کې ده لحظه مخصوص لا یمسوه لاس نو ورودي دیتا الا المتطهرون مگر پاک خلکا الا المتطهرون مگر پاک خلک لاس ورودي قران ته تنزيلو من رب العالمين نازل کړو شیوه دې ده ضرب رب العالمين نا تنزیل من رب العالمين نازل کلیش شوی دی دی طرف دی رب دی مخلوقاتنا اپا دی هذا الحدیثی ایا پا داسی خبرو پا خبرو انتم مدهینون تاسو سستی کوي یا لا خبری تاسو سستی کوئی و تجعلونا او گرزوی تاسو رزقکم برقس تاسو رزقس تاسو انکم تو کذبون دا خبره چی یقینا درو جن ی گنه تاسو فلاولا <تصفيق> نوولنا اذا بلغت الخلقوم كل تشور تيغي روح ما ريتا ني روح دو وتلوكو وكمرت غري وا انتم حين اذين تنظرون او تاسوا قدى وقتي غري دمدك دنكيتا ونحن اقرب او منغا سنستيو اليه دتا منكم استاسونا ولكن لا تبصرون او لكن نګين اي تاسو پلولا نو ولې نه را ان كنتم ته تاسو غير مدينين نې تاسو کمزوري که تاسو کمزوري نې اي زورور ياي ترجعونها که واپس راو غر زويدا روح ان كنتم صادقين که چرته تاسو رشتینی یای، کستاسو زوری و زوروری یای، و داچه کم ملکی گی در روح واپس که کنه، فا اما انکان من المقربیم، نو که چرته وی دا روح والا، د زیاد نزدی خلکونه مقربونه، فا روح و ریحانون، نو دلر راحت بیا او خوگ ری زکره، خوشبویانی دی و نعیم، او جنتو نا دنیا متنو دی فروحا و ریحان خستا راحت و خوشبیانو کی وی رزق کی وی خوب رزق جنتو نا دنیا متنو او کچر تیوی دی من اصحاب الیمین دی خیلہ سوالونا فسلام اللک ویلکی گی با سلام دیوی پتا باندی من اصحاب الیمین تو دی خیلہ سوالونا و اما ان او کچر تا ودا سڑے مینل مکذبین الضالین د تکذیب کرن کو دروجن کو د گمراہانو نا پنوزولن نو دلاره من حمیمن د خود کی دلو و و او ګونا وتصلیه جهنم او سو سوز دل دی په جهنم کی و, و جهنم دن کی دل دی جهنم تمانا سوز دل دی په جهنم کی inna yaqinan hadha da lahu wa haqqul yaqin pura yaqini khabri di in hadha lahu wa haqqul yaqin yaqinan da pura yaqini khabri di wasabbih do paaki wa yato bismi rabbikal azim ande noom de rabb stach luye shan بسم الله الرحمن الرحيم صدح لله باكي وي الله تعالى لرا ماك السماواتي اغسي زناچ په اسمانونو کې دي والارض اواز ما کې کې دي وهو او خاص اغا يعني الله زور اور حکمتونو والده غالب حکمتونو والده له خاص الله لرا مُلک السماواتی بادشاہی د اسمانونو دا وال ارض یوزمکی بادشاہی دا یحیی و یمیت جون دے کول کوی او مل کول کوی و هو علا کل شیئن قدیر و هو او اغا الله پاک علا کل شیئن په هر چیز باندې قدیر و قدرت لرون کې دیتا قد ور و هو اول, اول دی یعنی الله پاک والاخر او مستے دے والظاهر او اکھکار دے والباتن او پٹ دے الله پاک وی هو الاولو الله پاک اول دے اسوکنو الله او والاخر الله پاک مستے دے مخلوق ب ختم شی الله پاک وی والظاهر الله پاک اکھکار دے پر اعتبار دے دلائل او الله پاک پڑھ دی د نظرونه د مخلوقنا و هو بے او هو د کل شیئ او اغه الله پاک په پا هر چیز باندې علیمن پورا علم لري عالم دی په هر څه هو الی الله پاک اغه ذات د خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو وال ارض مکا په ستت ایام پښپ گورځو کې ثم استوا بیا برابر شو الله پاک عل العرش پر عرش, عرش باندي یا علم کوئی دے الله پاک کوئی ما يل جو بالارد باغ سچ ننه وزي پز مکه کي وا ما يخرجو او اغه چر وزي منها دزمكي نه الله کي پوييږي مړي دي خزاني دي بوټي شنجي ګيا دا وا ما ينزلو من السماء او اغه را نا سیدیږي دې پرد اسمان طرف نا اواغه چکه ترزيد اسمان نا وا ما يعرج اواغه چه بر ورخي جي هو معكم او دغ لا پاک تاسو سره دې علم او قدرت په اعتبار اينما كنتم كم ځای کې تاسو یعنی هر ځای کې تاسو الله پاک تاسو سره دې علم او قدرت په اعتبار والله الله تعالی چه دې بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اَغَ اَمَلُونَ چې تاسو یو کوي د دن کې ده وَاللّٰهُ اَللّٰه پاک دې بِمَا تَعْمَلُونَ اَغَ اَمَلُونَ چې تاسو یو کوي بصیرون لِدُن کې ده لَهُ خَاص اَللّٰه لَر اَمْلُکُ السَّمَاوَاتِ بَچای د اَسمانونو دا وَالْاَرْضِ ذِس مَکِدا وَإِلَى اللّٰهِ يَوْمَ خَاص اَللّٰه تَعَالٰى تُرْجَعُ الْاُمُورُ غرز اولی شی تول کرونا ارج ارس کار الله تپاتی کی یو لیجول لیلا نناباتی دن نکئی الله پاک کے و یولجول او دن نکئی اورس لارا فل لیل پشپکی لکولیج میو ګور و هو علیمن او اغا الله پاک پورا عالم دی علم دے پار سب ذات صدور باغ خبر او چې په سینو کې دي ته هر چا د زهره الله پاک خبر دی بل څو نره امینو بالله ایمان راولې تاسو په الله تعالی باندې او رسوله او پر رسول دی الله تعالی باندې او انفقو او خرج کوی اوله کوي مال مما جعلكم د هغه مال نشي جوړګړي اي تاسو ګرځولې اي تاسو مستقل پینا وادداران مستقل پاتقيدون کې وادداري په دې مال فيه پامي مال کې تاسو قبضه کړي وی لګوا الذين امنوا واغ کسان چې ایمان راوړی رَا دي منکو مستاسونا وانفقو او خرچې کړه لري لګولې دې مال لغم د ویلار اجرون کبیر ثواب لوي دي اجر لوي دي ثواب دی ورته وما لکم او سو وجد تاسو لرا لا تؤمنو او حال دا ک رسول د الله پاک یادو کوم دعوت درکې تاسو ته راغواړی تاسو لې تدمنو د په رکه تاسو ایمان راوړی به ربکم پر بخپل باندې او قد اخذ او یقینا اغست دې الله تعالی میثاقکم لو تاسو نا ان کنتم مؤمنین کچری یی تاسو مؤمنان کې ایمان لرون کې یی اللّٰه ذن اللّٰه زاغت دے پیغمبر تاسو دے الله تعالی ترا غواڑی ایمان راوړی پاللا هو الذی الله تعالی غزا دے ينزلو تنازلی را لگی اعلی عبدہی پبند خپل باندیش محمد علی سلام دے آیاتن آیتুনা موجهزی بایناتن خکارا لیخرجکم ذل پارچو با ستا سو من ذل ماتی د استیارون د کفر او د شرک او د ناروا د بی دیناینا الا النوری رنات چغ اسلام د دین د توحید و ان الله او یقینا الله تعالی بكم پر تاسو باندې لرؤو الرحیم خامخا ضرور ډیر شفقت کوونکو رحم کوونکو ر و مالکم او سو وجد تاسو تا سو واجب است تاسو لپاره الله تنفقو چې خرج نه کوي نه لګوي مال په سبيل الله فلا د تعالی کې ولله یو خاص الله تعالی لرا میراث السماوات والارضی میراث د اسمانونو او د زمه کې پاتي کېدل د اسمانونو نیزمه کې الله لره دی لا يستوي ندي برابر من کو مستستاسونا من اغ سوو انط چې خر چې ک دی مالېلهګول من قبل ل پح مخکې د پکې نه غلب د اسلامناماللهغول دی وقا تاله او جګې ک دی او کا آغم و در کسان ډیر بې درج والادي من الذي نه دغې کسان ونا انتهکوو چې مال خررج کړ دی من بعدو روستا روستا د اسلام به غلبه نا وقاتلو او جنگی کړی وکولن او هر یو سره ټولو سره ک مخ کې مال لګولې دې جنگی کړې دې ک روستې مال لګولې جنگی کړوي ټولو وعد الله لوص کړی دې الله پاک وعد کړی دې الله تعالی الحسنات الجنت حسنا ښه سمونه جنت, جنت ایمان راوړې مال لګولې دې کاغی اسلام غلبینا مخیر لگو لیوم او کروست لگو لیوم تولو تر اللہ پاگ لو دے دی جانت خیستا واللہو اللہ تعالی چی دے ما تعملونا ستاسو پاملونو باندی خبیرون پورا خبردار دے ستاسو عملونا اللہ تمالون دے من ذا لذی صوبی آغا الله یقرد قرض ور الله اللہ تعالی تا قرضا حسنا قرض خیستا یعنی پا اخلاص تارا په یوض پهغو نوزیال ب کړړي اغ له لهغو ان هغه سر د لرهله دغپاره آجرون کون سواب د زدواله یوطرل مؤمننی نه پهغوررض چې ویننی بهته ممنان سړي وال ممناتې مومنې خځانانه ممنانې خځي ی ساان نوورم چې منډې به رنا دځي پای نه ديیم مخې د دوی ده. دو صدقات صدقاتی کړی مالیل غولې دین پاک کړل دا غیر اناب دي مخه تروانی وب او په ترکونو تر کو نو دوی کې وی لیکي یو دویتا بشرا کوم ال یوم زیر استا سودن جنات جنتنا دی تجری چه بیږي بروانی بی من تحتها الانهارو لان دی دیاغی نو خالدینا همیشب وی بیا پږي کې ذالک تا هو الفوز العظیم کامیابی لوی دا یوم پاغروز یقول المنافقون چه وای به منافقان چړي چې مال خرج کړي نه ایمان سم نه درا وړه ولمنافقات او منافقان الزنان منافق خذي به وای للذین کثان تبو وای امنو چې ایمان نه راوړې دي انظرونا انتظار کړی لو اون دی امون ته غوري صبر وکي نپتاتس چواکلو مونږ ستا سونا مين نورې کومرنا لو اون دی ودري گچ ستا سونا رنا لګواکلو قيلا اووبو لي شي دويتا ايرجيو او غرځي واپس اتاسو ورا اقم روست ستا سونا شاغان او واپس شي پالتمي سونو رن نو اولټا رنا التا شاتل ال شي واپس پزور يبانو جوړ بشي بينهم دو دې پمېسکي بي سور له بابن يو ديوال سور بي سورن يو ديوال له چې داغه ديوال لره بابن دروازه بوي با تنو دنبدي دروازه نا کې ديوال نا کې هي باغې چې و رحمت وي و ظاهر او داغه نه من قبله العذابو ده دی طرف دیاغی انا دی با عذابی ده باہر دی طرف نا دیاغی با عذابیو دن نا با رحمتی یو نادونهم اوازون با کئی اغویتا علم نکم ما کم آیا منگستاسو ملگری نو پیو کلی کی پیو علاقه کی پیو زائی کی نو سیدو مرگریو کنا قالو غیب ممنان بلا بشکو آو ولیکن نکم لگنتاسو فتنتم گمرا کڑی وی انفوسکم زن و تاسو گمرا شوی وی و ترب بستون او انتظار خمکو تاسو ورطبتون او پوخ شک پراتوی تاسو و غررتکم الامانیو او دوکک کڑی وی تاسو اخپلوهای شایتو امانی هر زوگان فایشاتو دوکک کڑی وی حتی تردی پوری جا اچراغ امراللہی حکم دی الله تعالیٰ او و غَرَّكُمْ أُدُكَ گړې وې تاسو هي دوک کیاچولې وې تاسو بل لا هي په الله تعالی باندې الغرور دوک ترکه اونکي شیطان دوک کړي وې تاسو فل ولا من الذين او نداء كسانو نا اغسل كيگي قبره چکو پرکړوي ماواكم النار زائد ورلو تاسو اور دې او سيدلو زائد تاسو اور دې هي ماولاکم اغ تاسو سره لایق دې اغور و بيت او بد زائد دې ورلو له دې اور دا اور ورلو زائد دې برت دې وقت نده نزده شوه علم یعنی نده معلوم نده نزده شوي وقت للذین آئی قسانوتا آمن وچی ایمانی را وڑی ان تخشا که آجزی اکری اویری قلوبهم زرون ادودوی لذکر اللہ یدی الله تعالی یاد آشتا آجزی اکری زرون ادودوی اللہ یاد اولوتا وما نظل من الحق او آغا ناز شو حقنا ان حه حق نازل شودي وال ګو او چې نشي دووي کل الذي نه پهشان د غې کسانو اوتل کتابه چې من قبلو ددينه مخکې پهالله عليمل اماو نو اوږد شو پهض باې مزماه و ت قوبم نوڅشزرو ن دوي وكثير او ډېر منهم دو دینا پاسفون پورا نا فرمان دی پاکستان نا دی الله اعلمو پویشئ ان الله یقین الله تعالی یحی جند کای یحیل ارض جند کای ازم ک معنا تازګ ازم کا بعد موت ها رښتا دې او چیدلو دیاغینا حزمتہ اوجه شي الله بيي تازكي قد بينا يقينا ستار بيان کړه د لکم تاسو لپاره الايات اياتنا معجز لعلكم تاقرون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ان المسدقينا يقينا تصديق کوون کی سړي والمسدقات او تصديق کوون کی زنانا واقرذ الله ها او چه قرض ور کئی اللہ تعالیٰ تا قرضاً حسناً قرض پا اخلاس دارا یضاعفو لهم زیادی با کولشی دا قرض دا مال دا پار دو دوی ولهم دوی دا پار عجرون کریم سواب دے ازتمن والذین آمنو او کسان چې ایمان را وڑ دے باللہی پا اللہ تعالیٰ باندے و رسولی هاو پا رسولانو دے اللہ تعالیٰ دغا کسان هم و صدیقونا دوی صدیقین دی رشتینی دی و شهداؤ او شهدادی این دا رب بهم پنی زرب دوی لهم دوی دا پارا عجروهم ثواب دوی دی و نورهم او رناد دوی دا واللذین کفرو او آکستان چه کفری کرده و کذبو او درو جنگنی درو جن کرده به آیاتنا آیتنا زمونگا اولائکا دغا کسان اتحاب الجحيم جہنم والا دی ملگری دی دوزخ دی اعلیمو کوئی شیطاسو انمال حیات الدنیا یقینا جند الدنیا لعیبن لبی دی ولہ ونو مشغل دا مشمن لب دا وزینتن او دول دی خائز دی و او یو کول ولد یو بلباندی به کوم پمای ز خپل کی زما د رلوه بنگلادا زما داسی جهدار دی را خوشړیا حیه او تول با دا دی یو تینت دی قایص ته او فخر کول دی په یو بلباندی لوی کول دی وا تکاثرن او سیالی د ډیروالې دی په امواله کو مالونو کې سیالی د ډیر او مالونو زما دی د استاد دی ول اولاد او د اولاد دا نو الله وی دی, دی مثال تما صالح غیثل په حال دو پای د من باران دی عجب الکفارا چې خوشاله کړي زمیندارو لاله د کفار نه مورځ زمیندار وي نباته بوټي دی اګه شي پیدا نه ګسمه نشي تازه شي زمیندار خوشاله شي ثم یهی جو بیاو شي پتاره مسطرہ لته یې بیا غزېړه فصل ورسيږي زړشي ثم یکون بیاو او تامن زری زری لوگڑی شی زری زری شی و پیل عذاب شدید او پاخرت کې عذاب سخت دے و او بخشش دے من اللہ دے طرف دے, دے اللہ نا و رضوان او رضا دے الله دا و مل حیات الدنیا او ندے جند دنیوی الا متاول الغرور مگر سامان دے دوکی ورکی ان کے دنیا؟ د سامان دې دوه د انسان له دوه په کې نن دې او سبا دې نن دې او سبا دې اخر کړه مورشې سم ته جوړ نشي سابقو وړاندې شې رحمان دا کوي یو ان وړاندې شې د یو بل نه ال مغفرتین بخشا دې ربکم لارې بس تاسو تا الله طرف را منډه کوي یو بل چې ال دې بهنه کوي الله نه بهنه وغواړي وجنته نو رحمان دا کوي یو بل وړاندې شې جنتا ارواح اوروګه چې وسهحت پراخواې پلنوالی د جننتو په هر دسمماي وال ار پهشان د پر اخولی او د زمکې دی پنواسه پراخوال د ع اسممانې زمکې دا یو مثالديکررک په عت لل الذيه پارکی شوي د دا جنت اغ ا منو چی مان را وړي دې بالله 팔ला تعالی باندې او رسولي هي او رسولان دې الله تعالی باندې ذانيكا فضل الله فضل دي الله تعالی دې احسان دي الله تعالی دې يوتي هي ور کوي الله پاک مه يشاءو اغه چاته چې الله وګاړي والله تعالی چه دې ذل فضل العظيم کاوند لهي فضل دې ما اصحابا نرسیگی من مصیبتن حیث مصیبتن تل ارد پر اسمککی ولا کی انفسکوم آنپا زنون استاسو کی اللہ مگر رسیگی اغا پی کتابن چپ تقدیر کی لکلشوی من قبل مخکی ان نبر احاد موجود کولو دی اغینا د کمال ساعتې مشکل کې ما پکاره شي کوم تکدیر کې لیکل شوی دا غو مشکل چې راځي نو ما غينا ځان نشي بچوله الله ما عصاب من مصیبتل نرسېږي هیڅ مشکل مصیبت په ارضی په زما کې والا ان کو سې کو انه پزانو نستاسو کې الا کې کتابن مگر هغه دې په تکدیر کې اندل شوی من قبل ان نظر اها مخه موجود ټولو د اغینا ان ذالیکا یقینا علی الله په الله تعالی باندې یقین چیر اتان دې الله ودا عقیده اوسه تاسو لکایلا تاسو دې د پارا چې غمجن نشي تاسو علاماتکوم باغنه مو ته په اوڅي تاسو نه والا تفرهو او نکڑے مخ نشای بے ما آتا کم پاغا نعمت چے درکڑ دے والله الله واللہو اللہ تعالی چی دے لا يحب نقوقی منہ نکی کل مختالن ہر زان لوی گنن کے فخور او فلسطاینی کن کے ځان زان اختاین نکے سفتو ناوئی مختالن اولوی زان گننی چے زیم از دوی سر الله منہ نکے تا سوب دی اغا کساندی یبخلونا شمتیا کئی بخیلی کئی ویأمرونا الناسا او حکم کوي نور و خلقو تا بالبخلی پا شمتیا کولو سرا پا بخل کورو پا کنجو سی سرا ومن یتولا او چاچ مخفو گردو فا ان اللہ ان یقین اللہ تعالی هو الغنی الحمید اغا حاجته دے ستایل شوی دے لقد یقیناً ارسلنا ریعا لیگلیدی‌ مونگا رسولونا رسولان اخبال بی البینا دی پا اخکار بلو سر انزلنا او نازل کرده مونگا، یعنی پیدا لیگلیدی مونگا مااغوم دو دوی سر دوی پملگردیا الکتاب اضافت surprising یعنی اللہ وی انزلنا او نازل کرده مونگا مااغوم دو دوی دو ملگردیادا پارا الکتاب اضافتrichten ول میزانانه او د تلو سیز تله ل یاکوما د دپاره چې اودرېږې اننااسو خلک بل کیسې په انصاب سرهوه انزل او پیدا کړې د موږ پچمانی تک بونو سره اوسپانه اللهمونږ خلته دو رسپونه پیدا کړی او انزل ن الح داې چاسمنه راښه دا کړی نه معه پیدا کولوه انزل نل الح ده او پیدا کړې دمون یعنی په آسماني تدبيرونو سره اوس پنا کی هي چې پاجي اوس کې باسن سامان د جنگ د شدیدن ساتھ و منافع او نور نه پیدي لناس خلق لرا و ني علم الله او د دې لپاره چې اختاره الله تعالی من هغه چې اور یانسره هو چې مدد کيده الله ورسول او به رسولان د هغه دین کې کی ملګر کیه کوي بالغيب را دین نلیدلونا نالیدو ان الله یقینن الله تعالی قوین طاقت ورده قوت والا دے عزیزن زور ورده غالب دے پارچا ولقدر سلنا او یقینن لیکله د مونگا نوح علیہ السلام و ابراهیم علیہ السلام وجعلنا او اورزو د مونگا ان ورکل مونگا کی ذریتهما ان النبوۃ و پیغمبري والکتاب و کتابنا ومنهم نو باز د دوی نا موحدل هدایت من دون کی دی و کثیر نو دیر منهم دوی نا فاسقن پورا نا فرمان دی ثم قطینا بیا پر لپسی اولی گل مونگا قطینا یو گل پر لپسی الا ساری هند دوی نا رسول رسولان ز وقفائنا او پدوی پسیو لگلو منگا فی عیس بني مریم عیسی علی السلام زید مریمی و آتیناه الانجیلا او ورکرو منگ اغت انجیلا و جعلنا فی قلوب اللذینا و جعلنا او واشو لمنگا اگردو لمنگا فی پو زړونو د هغه چا هغه خلکو ته ات تبو چې د تا د دارانو د عيسى السلام رفته نرمي او يوبل باندي ورحمتا او رحم کول يوبل سرا ورهبان يتا او پو ګټونو کې کی کناسي دل پیر پرستي پیر پیر کېدل او ګټ کې کی کناسي دل کيبت د روحا چې نوي دوی دا طریقہ ما كتبنه عليهم نوا پرژکړه د عامو په دی باندې دا غوشن شي نه ګډونو کې نشېدل میدان تن وتل او دلله دینه قروال صرف ګډ کې کنو د الله ذکر کوه الله وي د عام نو په مقرر کړي ما پرس پرژکړه نو ورحبانیت او په پیری کول رحبانیت د دنیا کار پرې هودل او د الله عبادت ته ځان مشولول نو دا دوی جوړ ګزان نه ابتدا روحا اس جوڑے کو ذان ندا ما کتبناها علیہم نو فرض کڑے دا طریقہ کوم په دی باندې الا بتغا مگر لټول دی خلق او رضوان الله ده الله پاک رضا دوی دا کار په دی چا اللهم رضا شي فما راواھا نو دوی له لحاظ نه کړو ددی حقره ایتها پورا لحاظ یېږي ځانې طریکه جوړکله یا سر ته او ن سره لاجونهکه په آت نه الذي نه آمنو نو وررکلو مونګا کا سانوته چمانې را وړیو من هندو دنا اجره همم سواب د اوغې بدله د غې وکهتیرو من هم پې قوون او ډېدو دوی نه وکوورنا فرمان د الله پاږ مخالین خللاتهون کې یاوهنا آمنو اے ایمان والوه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله ورتقوا د الله تعالی نه اویرګی د الله نه خلاف متوي واامنوا ایمان راوړی به رسولی پر رسول هغه باندې یو دی کوم نو در بکریتا بار انډی در ب تاسو تا کې فلاي ني و انډي مې رحمتي ده رحمت خپل ني دو بوچ ته رحمت درګي الله ويجعل لكم دو بغرزي تاسو لار نور اندرنا او پیدا بك تاسو لار رنا تم شو نبي هي چې غرزي بتاسو پاغي سرا رنا سرا ويغفر لكم بخن بوكري تاسو تا والله الله تعالى چې غفور الرحيم با کنا کون که رحم کو کے دے ل اللہ دد دد پارا یا لما اهل الكتاب کی پوی نشی اهل کتاب ل اللہ یا لما اهل الكتاب دد پار چ نشی کتاب والا اللہ یقدرون چ دوی قدرت نمومی الا شین پہ حسیز باندې من فضل اللہ دے اللہ دے فضل وَأَنَّ الْفَضْلَ يَقِينًا فَضْلُهُ بِيَدِ اللَّهِ طَالِعِ اللَّهِ تَعَالَى كِدِ يُعْطِيهِ وَيَرْكِي اللَّهُ بَاقَ مَنْ يَشَاءُ شَاءَ تَشَاءُ اللَّهُ وَغَادِي وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى كِدِ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَاحِبُ الْفَضْلِ لُيَدِ